«Тривога! Ворожий корабель у секторі ЗА! Збройний напад! Служба охорони порядку у миші роздратовано врушили вусами біля розбитих келихів. «Прокляття!» – біснувався Френкі. «Стільки переживань! Через якихось два фунти поганючого мозку!» Він сердито поводив очима намистинами і настовбур чуву своє хутро. Єдине, що нам тепер лишається, сказав Бенджі, сівши на задні лапки і замислено погладжуючи свої вуса, це спробувати самим вигадати вічне питання. Важкувато буде, Френкі замислився. Як тобі, що таке жовте і небезпечне? Бенді пошкріб потилицю. Не піде, для вічного питання слабувату. Вони помовчали. Придумав, вигукнув Френкі. Скільки буде, якщо сім помножити на шість? Та ні, замахав Бенді лапками. Надто конкретно пикучого інтересу не викличе. Вони знову замовкли. Слухай но, сказав Френкі. Скільки доріг? Прийти повинен кожен. Чудово, вигукнув Бенджі. Звучить багатообіцяюче. Він кілька разів повторив фразу подумки. А тож, ж, а тож одіця, годиться. Звучить багатозначно і водночас нічого не означає. Скільки доріг прийти повинен кожен. Сорок дві. Причудово. Це те, що нам треба друже, ми врятовані. Ми ще взялися за лапки і закружляли в танку. Вони кружляли поміж тіл головорізів, що лежали з розтрощеними головами. За півмилі звідси чотири постаті швидко прямували коридором. Вони зазирали в усі кімнати в пошуках виходу. Нарешті дістались машинної зали і спинились, озираючись на всі боки. Зафоде, куди далі? запитав Форд. Я б пішов туди. Зафод рвонувся у прохід між комп'ютерним блоком і стіною. Друзі рушили за ним. Та раптом зафоди відкинули назад. Спрацювала електронна система захисту. Лазерний промінь випалив химерний візерунок на протилежній стіні. Зафади, бібільброкссе, ані змістя гримнув голос підсилений мегафоном. «Здавайся, ти оточений!» «Лягаві!» прошепотів Зафут, звиваючись від болю. «Давай, Форте, тепер твоя черга відчукати дорогу!» «За мною!» скомандував Форт, і всі четверо пірнули у прохід між двома блоками. У дальньому кінці проходу стояла людина в скафандрі. У руці вона тримала переконливих розмірів ластер. «Ти нам потрібен живим, Біби Броксе!» Крикнув чоловік. «Чудово! Малець влаштовує!» Відповів Захід, пірнаючи в вузьку щілину між комп'ютерними блоками. Інші рушили слідом. «Іх двоє!» «Прошепотіло Трилян. Двоє! Ми пропали!» Друзі, Забилися у нору між блоками і стіною Зачаїлися у чеканні На півморок розітнулись сліпучі спалахи Обидва поліцейські відкрили вогонь одночасно Еге, здається, вони стріляють у нас», – сказав Артур, скручуючись у три погибелі А обіцяли взяти живими «Мені теж так здалося», – погодився Форд «Ей!» – гукнув Зафот, визираючи із схованки. «Хіба ми вам більше не потрібні живими?» Запала тиша. «Важко бути поліцейським», – промовив голос. «Що він сказав?» Здивовано прошепотів Форд. «Він сказав, що бути поліцейським – нелегка справа». «Ага, зрозуміло, зрозуміло, що так. Але то вже його клопіт. Я теж так вважаю». Алло! «Послухайте, – закричав Форд, – у нас задосить власних клопотів, а нічого на нас перекладати ще й ваші!»